di un altro libro se volete eh, che ha un po' di differenze di, da quello che abbiamo visto nei giorni scorsi perché questo è proprio un'analisi eh, politica politico-economica eh, che ho trovato particolarmente stimolante talmente stimolante anche per un motivo Che, eh, questo libro è stato scritto nel 2009, è stato tradotto solo qualche mese fa, cioè l'anno scorso, in Italia, quindi con il solito, il consueto ritardo degli editori romani italiani. E però, contemporaneamente, il fatto che sia stato scritto in quel momento. Fa sì che eh, si sottolinea a cinque anni di distanza sostanzialmente le capacità predittive eh, di quell'analisi che viene fatta, cioè dice delle cose eh, che noi abbiamo poi visto realizzare anzi e quindi molti degli eventi con i quali stiamo combattendo in questa fase eh, si rifanno a questo schema, cioè confermano questo modo di vedere i rapporti economici. Quindi io ho pensato che fosse utile, eh, come dire, a, per suggerire la lettura, perché non è un testo che si possa sintetizzare ovviamente, e quindi io stasera eh, darò qualche spunto, qualche elemento, tanto per eh, solleticare la curiosità dei lettori, però credo che sia un testo eh, molto utile, molto da, un po' da discutere, se volete in qualche aspetto secondario però eh, estremamente interessante allora questo autore eh, parla si chiama Jean Robert eh, il titolo è crisi, la rapina impunita e l'autore parla dal Messico parla perché ha lavorato in Messico, è nato in Svizzera ma poi si è trasferito in Messico eh, lavora all'università quindi eh, il suo punto di riferimento diciamo il punto di osservazione è il Messico e quindi eh, nella introduzione c'è Antonio Tricarico che fa un mette a punto un aspetto fondamentale io mi limito a ricordarlo il primo aspetto è dopo aver brevemente descritto la crisi finanziaria ripeto che stiamo nel 2009 quando l'analisi viene scritta e quello che sottolinea l'autore è che praticamente lo Stato ha cominciato a intervenire è intervenuto direi pesantemente per aiutare le banche e soprattutto gli istituti di assicurazione travolti dalla crisi finanziaria da loro stessi creato per altro e eh, quindi c'è una eh, sottolineatura molto importante sul fatto che sostanzialmente io dico adesso la frase così come eh, è stata scritta no? stato e mercato sono diventati una cosa sola cioè in sostanza sottolinea il fatto che c'è stata una specie di Eh, alleanza sostanziale non dichiarata ovviamente mai sottolineata però nella logica economica che è stata seguita eh, tutta la parte della sfera finanziaria che si stava muovendo nell'ambito della crisi eh, viene so, come dire, connessa, si, si trova a essere fortemente connessa con lo Stato, gli apparati statuali e dice l'autore non soltanto per le porte girevoli porte girevoli è una uh, frase una, che viene usata negli Stati Uniti quando un dirigente di un'impresa entra a far parte dello Stato di un ministero o viceversa un funzionario del, di un ministero che entra nel, nel consiglio di amministrazione di un'azienda cioè in sostanza... sottolineando non solo la comunanza di interessi che c'era stata prima, ma soprattutto il fatto che questi collegamenti vengono, come dire, rafforzati perché si permangono nel tempo. Alcune di queste cose oggi, con tutti questi episodi eh, drammatici di massicce corruzioni che stanno emergendo, eh, i rapporti tra eh, imprenditori e funzionari anche altissimo livello dei ministeri ormai sono molto evidenti. Erano conosciuti eh, probabilmente da vent'anni, cioè io ho dei ricordi eh, ormai di parecchi decenni e il ruolo che avevano i socialisti all'epoca era estremamente evidente, però nessuno era mai stato perseguito e solo oggi. come dire, vengono alla luce i fatti che probabilmente si sono protratti durante tutto questo periodo. Allora, eh, questa eh, che cosa sostiene l'autore? L'autore dice la finanza in realtà è una estrazione continua di denaro, di ricchezza, che però non riguarda soltanto... anzitutto non riguarda né le materie prime, né le attività produttive, ma riguarda le attività industriali e l'estrazione soprattutto riguarda tutta la popolazione, cioè tutti gli stati di popolazione a livelli diversi, però sono oggetto di questa estrazione continua. Che cosa vuol dire, cosa dice questo tipo di affermazione? Dice che eh, gli effetti... Della crisi finanziaria, diciamo delle attività finanziarie in generale e della crisi finanziaria in particolare, hanno, si sono riverberati, sono, si sono riflessi sulla popolazione in maniera estremamente precisa e continua nel tempo e soprattutto sta continuando ancora oggi. Allora, questo che cosa significa? Significa che non è più. un problema di sfruttamento capitalistico eh, diciamo di origine marxiana è uno sfruttamento totale cioè eh, diffuso che colpisce in misura diversa con effetti ovviamente più o meno gravi le diverse fasce di popolazione secondo i loro redditi, le attività che svolgono e via dicendo allora questo può sembrare una banalità detto così a prima vista. In realtà si parla di una specie di pompa finanziaria, cioè che il meccanismo di estrazione è estremamente preciso. Allora noi abbiamo già visto e fatto emergere, denunciato in più sedi il fatto che per esempio i 14 miliardi di dollari che sono stati iniettati nel sistema per, dagli Stati Uniti per salvare tutto il sistema bancario e le grosse fine, eh, diciamo società di assicurazioni pubbliche ecco, ripetiamo la cifra perché per dimostrare sì, che non è stata una svista è una cifra diciamo approssimativa nel senso che non mm. ci sono fonti ovviamente dirette eccetera però viene circola abbastanza è stata formulata per la prima volta in Inghilterra eh, insomma è eh, 14.000 miliardi di dollari 14.000 miliardi oh, ricordiamo che il nostro buon Draghi buon tra molte virgolette eh, in po poche settimane fa ha deciso di stanziare esatto. 1.100 miliardi di euro esatto no? allora è esattamente di questo che sta posta... per le banche ovviamente solo sì, sì, per le, banche. <ride> cioè, <ride> solo eh, per le banche è molto interessante proprio questo fatto cioè è solo per le banche Allora già i 14.000 dell'epoca erano Uh, come dire, in parte prelevati dalle, diciamo, dai, dalle tasche dei contribuenti, cioè erano ammontare di tasse che venivano destinate a interventi di sostegno e dall'altra parte erano uh, creazione di inflazione, nel senso che veniva stampata moneta senza che ci fosse un corrispettivo nell'aumento delle attività produttive e commerciali del sistema. Questo significa ogni volta che il potere d'acquisto della singola famiglia o della singola persona era intaccata, il potere d'acquisto sia direttamente, perché per le tasse pagate sia, se volete, indirettamente ma in maniera molto precisa, dalla, dai suoi consumi, da tutte le bollette che doveva pagare e via dicendo. E quindi tutta l'analisi si fa molte volte a quella operazione che, che, che nell'epoca viene chiamata quello che noi chiamiamo la catena di Sant'Antonio no? e che invece negli Stati Uniti si chiama un sistema Ponzi Ponzi è casualmente un nome italiano no? si dico che non è l'investigatore <ride> esatto e che però è un nome italiano e si riferisce infatti a queste eh, cose piramidali no? per cui i primi guadagnano sugli ultimi il sistema va avanti finché c'è della gente in fondo cioè alla base della piramide che continua a versare soldi perché questi soldi vengono, servono per pagare gli in interessi a quelli delle, eh, dei livelli più, più alti e la piramide si allarga la sua base si allarga Il, il gioco funziona perfettamente finché appunto c'è qualcuno che ci crede. L'altro riferimento che mi è venuto in mente mentre stavo leggendo è per esempio eh, gli ultimi risultati che hanno avuto questa emissione della Cassa Depositi e Prestiti eh, che sapete che è uno dei meccanismi più terribili, la modifica che è stata eh, fatta agli obiettivi, alle funzioni della Cassa Depositi e Prestiti È probabilmente uno dei danni maggiori che è stato fatto al sistema statuale italiano e il discorso qual è? Che i fondi eh, versati alle poste cioè il risparmio delle persone versate alle poste che per definizione è un risparmio eh, diffuso cioè di persone perché gli uffici postali stanno, sono molto più diffusi delle, degli uffici delle banche e quindi tutte le persone che hanno da parte modestissime cifre le versavano alle poste per risparmiare e purtroppo questo meccanismo è stato dirottato completamente cioè il meccanismo della raccolta continua ma le cifre sono, erano destinate in origine a finanziare gli enti locali e invece da eh, più di due anni a questo punto stanno finanziando investimenti in opere, grandi opere oppure investimenti in imprese quindi sta lavorando come un vero e proprio fondo di investimento con capitali raccolti dal pubblico, no? Cioè non pubblico ma raccolti dal pubblico e l'altra e questo che è successo recentissimo, c'è un episodio di qualche giorno fa, è stata è emessa un, un titolo per eh, mille miliardi e le richieste di acquisto dalla cassa depositi e prestiti e il, la richiesta per questo titolo è stata di 3 miliardi di, di euro. Cioè il discorso che cosa significa? Perché un ente che ha quel tipo di patrimonio e che continua a essere alimentato dal risparmio postale perché ha cominciato a E mettersi sul mercato con un titolo oltretutto per una cifra diciamo relativamente cioè relativamente alle disponibilità piuttosto modesta e dall'altra parte chi è che compra questo titolo e lo vuole comprare con una spinta tale da triplicare la domanda rispetto alle previsioni quindi è chiaro che nei prossimi mesi assisteremo a ulteriori emissioni per soddisfare questa domanda quindi sono ancora Entità eh, che ha di base, no? cioè che provengono non necessariamente da banche o da enti pubblici, che però chiedono questo tipo di titoli. Quindi il meccanismo del drenaggio da parte eh, del, diciamo della sfera finanziaria è a mille forme e tutte continuano a funzionare perfettamente. Facciamo una pausa, vi ricordiamo il numero di telefono della radio, per chi volesse intervenire 06 49 17 50, ascoltiamo un pezzo dei Divo. I'm in light don't you yourself yourself of all that you could be Allora, quindi la visione che viene descritta anche in parecchie parti, quasi un probabilmente un terzo del libro è proprio questo meccanismo di finanziarizzazione forzata anche della parte come dire bassa tra virgolette della società quindi in sostanza la parte interessante la parte come posso dire un po' più originale di quest'autore è che non lo vede come eh, drenaggio nei confronti del sistema economico e quindi nega anche l'importanza dei rapporti tra economia finanziaria e economia a base reale perché sostiene che questo meccanismo ormai è diventato eh, complessivo cioè che si rivolge direttamente anche direttamente alla cosiddetta parte bassa cioè diciamo, uno schema segue uno schema tra alto e basso no? cioè tra quelli che stanno nella farcia alta quindi finanzieri in particolare e il resto della popolazione con tutti gli effetti negativi che questo tipo di drenaggio cioè un drenaggio spinto al massimo è e è diciamo che entra direttamente in contatto con la popolazione che è estremamente diverso da quello che abbiamo immaginato finora e però contemporaneamente Questo che cosa vuol dire? Che abbiamo anche in base a questo schema di analitico eh, diventa molto importante l'organizzazione di base dei territori, cioè in sostanza eh, sottolinea questo aspetto, cioè dice proprio perché i territori non sono marginali ottenuti da parte, sono direttamente oggetto di questa finanziarizzazione Che lui chiama turbofinanziarizzazione e a questo punto però una reazione cioè l'organizzazione per territori e quindi però l'allargata che superi una certa massa critica e via dicendo può essere estremamente importante per diciamo perlomeno denunciare questi meccanismi e cercare di bloccarli quindi da questo punto di vista mi sembra eh, politicamente molto interessante no? Perché quindi quello che si sta facendo in termini di organizzazione dei territori, la protezione dei beni comuni eccetera, a questa, come dire, una, almeno alle mie, ai miei occhi, una eh, tinta diversa, non è uno sforzo volontaristico di mettersi insieme, di coordinarsi eccetera, è una reazione eh, di prima linea verso il meccanismo economico dominante. che è un po' diverso cioè, almeno io, mi sembra che noi finora abbiamo perso molto tempo a eh, discutere le, i vari conflitti del capitale con il K no? eh, cioè, questa visione del capitale alto no? cioè la parte alta della parte strutturale e invece il capitale sta operando anche direttamente sulla popolazione più in difesa e meno significativa almeno apparentemente Quindi questo mi sembra l'aspetto politico-economico che è importante sottolineare. Poi nel, nel libro ci sono molti dati, cioè intanto parte da una cosa eh, che anche questa la trovo piuttosto interessante, che secondo lui il... 2008 è l'anno in cui il sistema finanziario ha cambiato eh, questo aspetto, quindi eh, 2007-2008 c'era iniziata la crisi eccetera eccetera e poi a un certo momento il sistema dopo aver cominciato a drenare le risorse diciamo, dello Stato in quanto tale ha rivolto la sua attenzione anche alla base diffusa dei territori. E questa data mi sembra importante bisogna verificarlo, verificare se in Italia ha funzionato nello stesso modo gli stessi anni eccetera eccetera però mi sembra importante sottolinearlo allora io vorrei eh, se pensi che sia utile vorrei sottolineare alcuni aspetti di questa parte quantitativa eh, tenendo conto del fatto che eh, siamo ancora nel 2009 cioè non, non non era corrente per ovvi motivi del eh, quello che è successo successivamente. Allora, per esempio, eh, la crisi ha causato a livello mondiale perdite equivalenti a 15 milioni di milioni di dollari, sono miliardi, di mil cioè un 15 preceduto dal simbolo del dollaro e seguito da 12 zeri. e qui c'è sempre il problema del milione e trilione in inglese che non corrisponde esattamente alla formula italiana eh, nel mondo 59 milioni di salariati avrebbero perso il lavoro è stato inoltre pubblicato che solo negli Stati Uniti all'inizio del 2009 sono andati distrutti 850 posti di lavoro al mese quindi Eh, questo noi come dire, non è che ce lo siamo dimenticati ma insomma è bene ogni tanto ricordarlo e tutta quella cifra che abbiamo detto prima che è stata data e che non era completa perché poi sono continuate queste erogazioni eh, quella cifra era l'equivalente di tutti i profitti di tutte le imprese americane dall'inizio del XXI secolo Quindi non solo la cifra è mostruosa in, come quantità, ma anche riferita alla si all'evoluzione del sistema capitalistico è abbastanza impressionante, cioè dall'inizio del secolo. Quindi tutti i profitti, tutto quello che è stato fatto è andato da una parte verso e dall'altra però restituito dallo Stato con quelle modalità che dicevamo prima. Eh, ancora, se vogliamo, se questi dati pensi che possono essere interessanti, eh, quando parla delle dif differenti tipi di contratto, dei vari contratti derivati, dei prodotti derivati, no? Eh, meno di 15 anni dopo la sua invenzione il mercato dei CDS, CDO eccetera tutti gli altri prodotti derivati cioè la definizione che dà è molto interessante la vendita di rischi sugli interessi che è la de sua definizione del, eh, dei prodotti derivati rappresenta negli Stati Uniti una massa di 45 milioni di, milioni di dollari dei quali solo 16 sono effettivamente garantiti gli altri due terzi costituiscono una bolla che quando scoppierà potrà provocare un'esplosione più spettacolare di quella delle ipoteche del 2007-2008 e qui c'è la parte o del fallimento della Lehman Brothers e corrisponde a due volte la borsa valori di New York quindi qui c'è la, la sua previsione no? di quello che stava per succedere o che stava, aveva già era già cominciato a succedere e quindi, quindi per esempio insomma è chiaro che a una persona come questo autore quello che stava succedendo era molto chiaro, mentre forse noi abbiamo noi commentatori Eh, abbiamo, ci siamo accorti delle dimensioni reali di questi fenomeni un po' in ritardo rispetto all'andamento oggettivo della crisi Facciamo una seconda pausa, ricordiamo ancora il telefono della radio 06 49 17 50, se qualcuno volesse intervenire ascoltiamo un pezzo di Erika Badu That it was all right to love me. Certainly, certainly not me. I was not looking for no love affair. And now you wanna fix me. Was Tricky turn my back and then you slip Il Capitolo dal quale sto prendendo questi dati, è intitolato Modalità di rappresentazione, ricerche epistemiche su ciò che ha reso possibile la rapina chiamata virgolette, crisi finanziaria chiusa virgolette, no? Quindi eh, sta cercando di. Perché ci sono delle definizioni della crisi e soprattutto eh, lui eh, suggerisce dei, delle mutazioni, cioè dei passaggi. Eh, diversi. Cioè la crisi ha portato anche a presentare il rapporto. L'aspetto fondamentale che sottolinea più volte è eh, il tentativo da parte degli amb ambiti finanziari di presentare la situazione come un qualcosa che tende a riprodurre una situazione positiva precedente, quindi che non è diventato impossibile. ritornare alla ripresa ritornare ai meccanismi, al funzionamento normale e mentre i dati dicono che questo non era possibile e questo però viene collocato nel, esattamente ah, in un convegno svolto sia a Zurigo fra i grandi finanzieri, ottobre 2008 ecco lui dice in quel momento è eh, era già successo che gli investitori del mondo avevano già perso 23 milioni di milioni, cioè 23 seguito da 12 zeri come l'altro. Questa è un'altra cifra. 23 miliardi che forse è più facile. 23 miliardi di perdite. Quindi è un'altra storia, cioè l'altro aspetto ancora, cioè le conseguenze, l'ammontare delle conseguenze. Quindi la truffa è stata diretta in, all'interno di queste perdite e indiretta tramite l'utilizzo per il salvataggio dei fondi, dei contribuenti. Non so se è chiaro, cioè sono due aspetti, non, è la, non sono le stesse cifre, sono due ordini di grandezza completamente diversi Che però è bene eh, tenere presente sempre contemporaneamente. Poi ancora vediamo che ce n'erano degli altri numeri in, interessanti. Sì. Allora eh, c'era tutto l'andamento del eh, giro di poco quando si parla di Bush e delle sue, del suo non intervento per il salvataggio. Della, della grande banca privata eh, quello che veniva sottolineato è che eh, la Barclay pochi mesi dopo ha potuto reg registrare nei suoi libri contabili un guadagno di 3500 milioni al momento del fallimento di Lehman mentre le perdite delle occupazioni erano da 50 a 100 milioni di posti di lavoro nei mesi successivi quindi eh, anche il fallimento eh, della non è stato un caso di una banca con alcune migliaia di dipendenti ma è stato l'inizio della perdita di posti di lavoro a catena, no, a cascata in tutto il mondo con cifre qui sono Uh, buttare lì, nel senso che non, non ci sono statistiche effettive, però l'ordine di grandezza va da 50 a 100 milioni di persone ecco, noi, eh, questo è un aspetto per esempio che eh, io ho la sensazione che quando parliamo della crisi finanziaria eh, siccome in Italia è predominante l'immagine della finanza come un discorso un po' astratto limitato a un certo numero di finanzieri ma tutto sommato abbastanza eh, limitato no delimitato e gli effetti indotti cioè le conseguenze a cascata non vengono tenuti presenti in maniera come dovrebbero essere e quindi questo invece questo tipo di analisi permette di fare questo passaggio dopodiché eh Come dicevo prima, i capitoli successivi tendono a sottolineare eh, questa ipotesi di territorialità, che per noi che ci occupiamo di economia solidale, di beni comuni, eccetera, è un concetto abbastanza eh, facile da cogliere, eccetera. Eh, però eh, il piccolo passaggio che vorrei cercare di far capire bene. è che c'è una necessità, cioè eh, questa dimensione territoriale, se vogliamo reagire ai meccanismi finanziari globali, la dimensione territoriale, ma di tutti i territori contemporaneamente, che fa la differenza, no? è necessaria se vogliamo creare un contropotere, cioè se vogliamo creare eh, una massa d'urto che permetta di modificare i rapporti di forza, eccetera. Non so se è abbastanza chiara la sfumatura, cioè per me è abbastanza in, importante, no perché non è cioè, la scelta di un certo numero di gruppi di persone ben intenzionate che cercano di tornare alla, alla terra o di eh, fare attività solidali e via dicendo, ma è proprio una necessità che emerge. dall'azione esercitata dalla finanza e dalla assoluta necessità di reagire a questo meccanismo del drenaggio. Io vorrei eh, ricordare che c'è eh, tutte le informazioni che riesco a, a cogliere in giro mi dicono che siamo tornati ai livelli della, della finanza prima dell'esplosione della bolla del 2007. quindi il meccanismo dei derivati eccetera eccetera ha ripreso piede completamente e insieme le leggi che dovevano regolamentare specie negli Stati Uniti dovevano regolamentare la sfera finanziaria ancora non sono sta sono state approvate come legge ma non sono ancora operative e se sono diventate operative almeno in parte eh, sono cose successe negli ultimi mesi E quindi che ancora non hanno esercitato effetti reali sui meccanismi finanziari. Poi l'ultimo aspetto che copre gli ultimi due capitoli del libro è che intanto sottolinea una cosa: cioè che purtroppo c'è una. Eh, A condiscendenza all'inganno. Eh, anche questo viene molto sottolineato e a me sembra importante richiamarlo, cioè ogni volta che viene lanciato un titolo o viene fatta un'iniziativa finanziaria o c'è una pubblicità alla televisione per eh, chiedere i soldi in prestito a una banca a condizioni fantastiche, eccetera, eccetera. Eh, non abbiamo evidentemente delle reazioni. rigide, dure, nette. Ma uno dice ah forse potrei prendere un po' di soldi in prestito oppure no, cioè eh, perfino il meccanismo del gratta e vinci, se uno lo vuole vedere in termini sociologici, è un'accettazione di una ulteriore tassa. Cioè siamo tutti tartassati dalle tasse. Siamo contrari a aumentare le tasse. Poi andiamo al tabaccaio e diciamo mi da uno di quelli, uno di quell'altro. nella speranza di svoltare e però così facendo eh, diamo a una serie di aziende sorte come funghi su questo settore favoloso e in qualche misura non particolarmente rilevante ma siamo, diamo soldi addizionali non richiesti in parte allo Stato in parte a queste aziende allora E questo viene sottolineato c'è proprio alcuni paragrafi del libro che descrivono questo meccanismo e lo definisce nella traduzione italiana a condiscendenza all'inganno cioè non lo consideriamo un fatto da respingere eh, con decisione no? ma eh, lo consideriamo ancora qualcosa che prelude magari a una miglioramento sia familiare che di, di area bene quindi questo credo l'unica cosa, una battuta ancora eh, l'11 e 12 di aprile c'è a Roma una festa dell'altra economia cioè c'è un rilancio dell'economia alternativa e solidale per tutto il eh, Lazio E quindi chiedo a tutti di in, guardare su internet gli inviti, il, il programma e vedere se c'è qualcosa che può interessare. Magari tenendo conto delle indicazioni di questo libro. Grazie Alberto. Termina qui. Entropia massima di oggi, 23 marzo 2015. Eh, ci risentiamo su queste stesse frequenze, ancora con entropia massima, con un altro... filone di eh, discussione di analisi eh, buon ascolto con le trasmissioni che seguono e ricordatevi che Radio Onda Rossa non campa d'aria quindi potete sottoscrivere col vecchio conto corrente postale 61 80 40 01 ma anche con via internet eh, utilizzando le possibilità di trasferimento di soldi elettronico